السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريط له وأشهد أن محمد العبد ورشوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Raksun salam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah. Dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sesembah baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah gama Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam, semoga sangat biasa. Allah SWT lagi pahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang. Yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hari ini sekalian Para jamaah umrah Dan para penjara masjid Nabawi Serta para muqimin Yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah majelis yang ketiga Pertemuan yang ketiga Dari penjelasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyyah Dia dikarang oleh Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad Al-Tahawi Dan kunyah beliau adalah Abu Ja'far Di dalam kitab ini beliau rahimahullah Menyebutkan untuk kita Aqidah Ahl Sunnah Wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW Dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum Dan memahami itu semua dengan pemahaman Para pendahulu kita yang saleh, Para sahabat radhiyallahu anhum Para tabi'in Dan juga para tabi'in-tabi'in yang telah dibuji oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadith Qayru nasiqarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum Sebaik baik manusia adalah orang yang hidup-hidup di dalam generasiku yaitu generasi para sahabat RA kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in orang orang yang belajar langsung kepada para sahabat. ثُمَّ الَّذِينَ يَعْلُونَهُمْ Kemudian yang setelah mereka. Itu orang orang yang belajar dari tabi'in. Dan kita sudah membaca ucapan beliau, rahmatullah, di dalam kitab ini. نَقُولُ fi تَوْحِدِ اللَّهِ bi taufiqillah. بِتَوْفِقِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا kami katakan yaitu dengan lisan kami fi tauhidillah di dalam masalah tauhid kepada Allah mu'taqidin dan kami yakini di dalam hati kami kami ucapkan dengan lisan kami dan kami yakini dengan hati kami dengan tauhid dan juga dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala innallaha wahidun la syarika Sesungguhnya Allah adalah satu tidak ada sekutu baginya Kita katakan dengan lisan dan kita yakini di dalam hati kita Bahasanya Allah la Sesungguhnya Allah adalah satu dan tidak ada sekutu baginya Baik di dalam masalah rububiyah di dalam masalah uluhiyah maupun di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla innallaha wahidun la syarikalah tidak ada sebutu baginya Dialah Allah subhanahu wa taala yang satu dan tidak ada sebutu baginya dan di antara nama Allah adalah al wahid Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa taala mengatakan al wahidul qahhar Dialah Allah Swt yang Maha Satu, yang Maha Esa, dan Dia adalah Al-Kafhar. Dialah Allah Swt yang Maha Menguasai. Kita ucapkan dengan lisan kita dan kita yakini di dalam hati. Sesungguhnya Allah adalah Satu, tidak ada sepuluh baginya. Satu di dalam hal apa saja. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Swt satu dan tidak ada sebutu baginya di dalam tiga hal di dalam tiga hal di dalam tiga perkara kita ucapkan dengan lisan kita dan kita yakini dengan hati kita bahwasanya Allah satu tidak ada sebutu baginya di dalam tiga perkara yang pertama adalah di dalam rububiyahnya kemudian yang kedua di dalam uluhiyahnya dan yang ketiga, di dalam nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Jadi maksud dengan Allah SWT adalah satu dan tidak ada sebutuh baginya di dalam rububiyah. Maksudnya adalah Allah SWT, dia adalah satu-satunya dha'i yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Dia adalah Allah SWT satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Inilah yang dimaksud dengan Allah SWT satu, tidak ada sepuluh baginya di dalam masalah rumput dia. Dialah Allah SWT yang maha pencipta tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allahu Allah SWT, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta selain Allah Baik itu seorang wali, seorang nabi, seorang malaikat Seorang jin Bagaimanapun kemampuan mereka, maka tidak ada di antara mereka yang mencipta Kemudian yang kedua Meyakini bahasanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki Dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah SWT Bahkan Allah Swt telah menulis rezeki bagi makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahasanya Allah telah menulis takdir bagi makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara takdir adalah takdir tentang masalah rezeki. Kemudian yang ketiga. Dan termasuk keyakinan kita bahwasanya Allah satu di dalam rubuh biahnya Tidak ada sebetul baginya adalah meyakini Allah yang mengatur alam semisrah Menghidupkan dan juga mematikan Menjadikan malam, menjadikan siang Menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Seorang penguasa, seorang raja di permukaan bumi bagaimanapun kekuasaan dia Maka tidak ada di antara mereka yang bisa mengatur alam semesta Allah yang telah menerbitkan matahari dari timur Dan menenggelamkan matahari di arah barat Tidak ada seorang penguasa pun, seorang raja pun yang bisa membalik aturan ini Dialah Allah SWT al-Muqtabbir Yang mengatur alam semesta ini Tidak ada yang mengatur alam semesta ini Kecuali Allah Ini semua masuk di dalam Rububiyah Allah SWT Meyakini bahasanya Allah Wahidun Allah adalah satu Tidak ada sebetulah baginya Di dalam masalah Rububiyah Barang siapa yang meyakini Di sana ada yang mencipta selain Allah ada yang memberikan rezeki selain Allah, mengatur alam semesta selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar di dalam rububiyah Allah swt. Maka dia telah melakukan syirik besar di dalam rububiyah Allah yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti orang yang meyakini bahawa di sana ada wali atau butuh. Biar mereka mengatur bumi bagian utara atau bagian selatan Atau di sana ada seorang wali yang bisa menciptakan janin Di dalam perut seorang, wanita dan seterusnya Maka ini adalah penyimpangan di dalam masalah rupiah Tidak ada yang mencipta selain Allah Dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Dan tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Azza Wajalla. Jadi yang pertama Harus kita yakini bahasanya Allah SWT Dialah Yang esa, tidak ada sebutu baginya Di dalam masalah rububiyah Kemudian yang kedua Innallaha wahidun la syarikalah Sesungguhnya Allah Satu dan tidak ada sebutu baginya Di dalam masalah uluhiyah, Di dalam masalah ibadah Maka tidak ada sekutu bagi Allah SWT Dan tidak ada yang berat untuk disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sesuatu yang berat disembah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah SWT Sesembahan di permukaan bumi Yang disembah oleh manusia banyak Ada sebagian manusia menyembah matahari ada yang menyembah bulan memang yang tidak berhak untuk disembah dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha yang maha besar yang harus kita yakini adalah meyakini bahasanya Allah dialah satu-satunya dad yang berhak untuk disembah kenapa demikian? karena Allah SWT satu-satunya yang mencipta dan dialah satu-satunya yang memberikan rezeki dan dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta oleh karena itu harus kita serahkan ibadah ini hanya kepada dia yaitu kepada Allah adapun selain Allah maka tidak ada di antara mereka yang mencipta sehingga tidak berhak untuk disembah tidak ada di antara mereka yang memberikan rezeki sehingga tidak berhak untuk disembah الله سبحانه وتعالى مددا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فان خرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wahai manusia. Wahai manusia. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabbakum. kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian yang harus kalian sembah? Yang harus kalian beribadah kepadanya? Al-lazhi qalakakum Allah Dinaudumumilimum la ala kum Rabb kalian yang berat untuk disembah adalah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Inilah Rabb yang berat untuk disembah. Yang menciptakan diri kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Yang tidak menciptakan kalian seperti jin, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Maka mereka tidak berhak untuk disembah. Allāh dijālallākum al-ārnafīrāshā yang telah menjadikan bumi ini menjadi terhampar sehingga mudah digunakan oleh manusia. Allāh dijālallākum al-ārnafīrāshā wa al-samā' bina'an dan menjadikan langit menjadi sebuah bangunan yang tinggi yang tidak memiliki tiang. Wanja lamina sama imaan dan yang telah menurunkan kepada kalian hujan. Wanja lamina sama imaan wa akro jabihi kemudian Allah mengeluarkan dengan air hujan tersebut minat damarati riskalakum berupa buah-buahan berupa hasil tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Dan yang telah menciptakan kalian menjadikan bumi sebagai hamparan menjadikan matahari bangun, menjadikan langit bangunan, dan menurunkan air dari dari langit dan mengeluarkan kalian atau mengeluarkan buah-buahan dari bumi, dialah dzat yang berhak untuk disembah. Yang memiliki semua sifat, sifat ini dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah mengatakan, Kalau takjulillahi anda dan wa antum takramu, maka janganlah kalian Menjadikan bagi Allah anda dan sekutu-sekutu. Janganlah kalian menyembah kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Berupa doa, berupa nazar, berupa sembelihan. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. wa antum Sedangkan kalian mengetahui, iaitu mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan kalian. Kalau sudah tahu Allah yang telah melakukan itu semua, Menciptakan memberikan rezeki mengatur alam semesta maka seharusnya kalian tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada kepada Allah. Jadi tauhid rububiyah ini mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid yang pertama ini mengharuskan tauhid yang kedua. Kalau kita meyakini dalam hati kita tidak ada yang mencipta selain Allah dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah berarti ibadah tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Dan Allah mengatakan, "Zalikumullah Rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Itulah Rabb kalian. Itulah Allah, Rabb kalian La ilaha illahu Tidak ada sesaman yang berat disembah kecuali dia Khaliku kulli syai' Yang telah menciptakan segala sesuatu Fa'buduh Maka hendaklah kalian menyembah hanya kepada dia Dialah Allah SWT Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian Yang menciptakan segala sesuatu Maka hendaklah kalian hanya menyembah kepada dirinya Wahyu Alaihullohi Wakil dan Dialah yang Maha membantu, yang menolong terhadap segala sesuatu. Dialah tempat untuk bertawakal dan bergantung. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat, Ya Rasulullah, Ayyub bin Aqilu ingat Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dari sekian banyak dosa, yang paling besar dosa apa? Maka beliau SAW mengatakan Dengan sebuah kalimat yang ringkas Beliau mengatakan Anta ja'ala lillahi niddan Wahua khalaqa Anta ja'ala lillahi niddan Wahua khalaqa Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Wahua khalaqa dan Dialah yang telah menciptakan dirimu. Sudah tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan dirimu. Kemudian Dia menyembah kepada selain Allah Azza Wajalla. Maka ini kata Rasulullah SAW adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang makhluk yang lemah kepada Rabbul Al Alamin kepada Rob Semesta Al Alam. Tahu bahasanya Allah yang memiliki Rububiyah semuanya. Mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Tetapi dia di dalam sebagian ibadah Serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza Wajalla. Dan inilah yang membedakan Antara seorang muslim dengan seorang musyrik Seorang muslim Ketika dia meyakini Allah yang memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Dan juga menciptakan seluruh alam semesta Maka dia konsekuen dengan ucapannya dan dengan Keyakinan, keyakinannya Dia tidak serahkan Ibadah satu pun kepada selain Allah Azza Wajalla Ini adalah seorang Muslim, sehingga dia dinamakan sebagai Seorang Muslim Muslim artinya adalah orang yang Menyerahkan diri Dinamakan demikian Karena dia hanya menyerahkan dirinya Dan juga ibadahnya hanya kepada Allah Sehingga dia dinamakan dengan Muslim. Seorang Muslim itu menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ada pun orang-orang Mushriki, maka mereka meyakini tawheed yang pertama, tetapi mereka tidak melaksanakan tawheed yang kedua. Tawheed yang pertama yaitu mengesahkan Allah di dalam Rububiyyah. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, ternyata orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, mereka juga meyakini yang demikian. Mereka juga meyakini yang demikian. Dan ini dengan kabar dan juga berita dari Allah SWT. Di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, Allah SWT menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang keyakinan orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala ma'arakat wala'in sa'altahum man khalaqa al-samawati wal-arda layakulun Allah seandainya Allah Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi maksudnya adalah orang-orang musyrikin tanya kepada orang-orang musyrikin kaummu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, layakun Allah, hisa mereka akan mengatakan Allah tidak ada di antara mereka yang mengatakan, yang menciptakan adalah Lata, atau Hubal atau Uzza semuanya sepakat yang menciptakan adalah Allah menciptakan langit dan bumi adalah adalah Allah berarti mereka juga meyakini yang menciptakan adalah siapa? adalah Allah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan: Walain saltahum man khalaqum layakulunallah. Dan seandainya Engkau Muhammad bertanya kepada mereka: Siapa yang telah menciptakan diri mereka? Siapa yang telah menciptakan manusia? Layakulunallah. Maksudnya mereka akan mengatakan Allah. Mereka tidak menyebut sesembahan sesembang mereka selain Allah. Karena keyakinan ini adalah keyakinan fitrah yang Allah tanjapkan di dalam hati-hati manusia. Mereka meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan mereka. Dan di dalam sebuah ayat yang lain Allah mengatakan Ul mayyazuku minas sama'i wal ardh. Amman yamliku sam'a wal asaq. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَ تَتَّقُرُ Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? بِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ baik dari langit maupun dari bumi أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَمْصَارِ dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga yang memiliki penglihatan yaitu yang telah memberikan kalian kerimatan Pendengaran dan juga penglihatan. Siapa yang telah melakukan itu semua? Wa mayyukridul haya bilamayit dan siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa mayyudatirul amra dan siapakah yang telah mengatur seluruh urusan ini? Fasyaikuunul Allah. Jika mereka akan mengatakan Allah, fakul asalatatfakul. Kalau demikian Ucapan kalian dan kalian mengaku yang melakukan itu semua adalah Allah. Apa lahir Kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah Azza Wajalla? Seharusnya keyakinan kalian tadi dan ucapan kalian tadi mengiring kalian untuk mengesahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Tetapi kenapa kalian masih menyembah kepada Hubal? Masih menyembah kepada manah Masih menyembah kepada Uzza? Dan sesemangat sesemangat selain Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya orang yang meyakini dengan tauhid ruhiah maka diharuskan dia untuk konsekuen dan meyakini tauhid uluhiyah tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Azza Wajalla. Dan sekali lagi ini adalah perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang yang musyrik dari ayat-ayat tadi kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik ternyata mereka di dalam masalah rububiyah sama dengan kaum muslimin di dalam masalah rububiyah yaitu meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki maha teralam semesta sama dengan kaum muslimin bahkan iblis laknatullah عليه ternyata dia juga tahu dan meyakini Allah yang menciptakan dia dan menciptakan Nabi Adam alaihi Allah SWT wa di dalam surat Al-A'raf Qala <tip> ma <tip> mana'aka Allah tasjud idhabartu Qal ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Zikra Allah Subhanahu menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam yaitu sujud tahiyyah sujud penghormatan mereka sujud kecuali iblis. Maka Allah swt bertanya kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu untuk bersujud? Kal dia mengatakan, anakku irumin, aku lebih baik daripada Adam. Kal aku tani wa kal aku tahu engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Engkau telah menciptakan aku dari api dan telah menciptakan Adam dari dari tanah. Berarti iblis juga mengakui bahasanya Allah dialah yang telah menciptakan, dialah Al-Khaliq. Keyakinan bahasanya Allah satu-satunya yang menciptakan belum bisa membedakan antara seorang Muslim dengan selain Muslim. Yang membedakan adalah tawhid yang kedua yang dinamakan dengan tawheed ul-ruhiyat seseorang mengisahkan Allah di dalam ibadah apabila dia konsekuen dan mengisahkan Allah di dalam ibadah maka dialah seorang muslim adapun hanya sekedar meyakini Allah yang mencipta memberikan rezeki mengatur alam semesta tetapi di dalam masalah ibadah dia tidak konsekuen terkadang dia berdoa kepada Allah pada kesempatan yang lain dalam keadaan terkena musibah misalnya Dia berdoa kepada selain Allah Azza Wajalla. Dia sholat di Mesir Tapi pada kesempatan yang lain Dia datang ke dukun Dan percaya dengan perdukunan Dia berpuasa di belakang Allah Pada kesempatan yang lain dia masih menggunakan jimat dan yakin dengan barang-barang tersebut Dia mengatakan La ilaha ilallah Tapi pada kesempatan yang lain Dia masih menyembelih hewan untuk selain Allah azza wa Menyembelih tumbal Tumbal kepada yang menjaga laut Atau yang menjaga sungai dan seterusnya Padahal menyembelih ini adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Jal. Berarti orang yang demikian tidak konsekuen. Ahubahsanya oh, Allah SWT yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi ada sebagian ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Oleh kerana itu Rasulullah SAW, beliau memerangi orang-orang musyrikin. Memerangi kaumnya, kaum Quraisy. Kenapa beliau perangi? Karena mereka tidak konsisten dengan kalimat ini. Mereka mengakui Allah yang mencipta, tetapi mereka masih menyembah kepada selain Allah. Maka beliau s.a.w. memerangi mereka, sampai mereka mengucapkan, La ilaha illallah, umir tu an uqatil al-nas, hatta yashadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah Syahadat yang diiringi dengan keyakinan Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan di dalam hatinya dia beriakini Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali, kecuali Allah Inilah sebab kenapa Nabi SAW Memerangi kaumnya karena mereka tidak mengisahkan Allah Di dalam di dalam ibadah Jadi Tauhid yang pertama Rukumiyah Tauhid yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah Tauhid, Asma' dan juga sifat Allah. Iaitu mengisahkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Saya yakin di bahasanya sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifatnya. Demikian pula nama Allah SWT. Laisa kami telihi syaih wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan dialah Allah SWT Yang maha mendengar dan juga maha melihat Kita tetapkan bahasanya Allah memiliki nama dan juga memiliki sifat Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW Di dalam sunnah yang sahih Dan kita yakini bahasanya sifat-sifat tersebut Tidak sama dengan sifat makhluk Mungkin sama di dalam nama tetapi di dalam hakikat maka tidak ada yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala di antara namanya adalah As-Sami' yang maha mendengar. Di antara namanya adalah Al-Basir yang maha melihat. Dan Allah lelah kami telisihi tidak ada yang serupa dengan Dia. Berarti Allah maha mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan Allah mengatakan kami telijik, Tidak ada yang serupa dengan dia Allah SWT maha melihat Dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk Sama pendengaran dan ini juga pendengaran Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Yang maha penyayang Ar-Rahim Yang maha penyayang maka kita tetapkan bahwasanya Allah diantara namanya adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dan diantara sifatnya adalah Rahmat yaitu kasih sayang Allah memiliki nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dan diantara sifat Allah adalah Rahmah yaitu memiliki kasih sayang, harus kita tetapkan tetapi kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk ibu kita menyayangi kita kita menyayangi anak-anak kita. Seorang kakak menyayangi adiknya. Dan seterusnya, kasih sayang di antara makhluk, mereka juga memiliki sifat kasih sayang, tetapi sifat kasih sayang yang Allah miliki, tidak sama dengan kasih sayang yang dimiliki oleh seorang makhluk. Kita tetapkan Allah memiliki sifat rahmat, tetapi rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Dan ini dalam semua sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau dinabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Kalau kita membaca sebuah dalil yang isinya adalah sifat Allah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Maka jangan ragu-ragu kita untuk menetapkan sebagaimana datangnya. Allah memiliki sifat ini. Kemudian kita katakan bahasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan ini adalah Manhaj al-Sunnah wal-Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Ini adalah tiga jenis tauhid yang harus kita yakini dan pembagian tauhid menjadi tiga: rububiyah, unuhiyah dan juga nama dan, dan dan sifat Allah. Ini berdasarkan istitro, berdasarkan penelitian secara menyeluruh dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama' meneliti Dan membaca dalih dalil tersebut Dan mereka menyimpulkan Bahawasannya Tauhid terbagi menjadi tiga Dan sudah kita sebutkan kemarin Contoh di antara Tiga Tauhid ini atau ayat-ayat Yang isinya adalah tiga Tauhid ini Kita sebutkan dari Al-Fatihah Yang merupakan surat yang pertama Kemudian juga kita sebutkan Surat yang terakhir yaitu surat An-Nas Bagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam awal surat dan juga akhir surat tentang tiga macam atau tiga jenis tauhid ini. Alhamdulillahillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Ini adalah tauhid rububiyah. ar yang maha pengasih dan juga maha penyayang, ini adalah tauhid asma dan juga sifat. Dan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mulai ya Allah kami menyembah Dan hanya kepada mulai ya Allah kami mempertolongan Adalah Tauhid Uluhiyah Allah sebutkan Tauhid Uluhiyah Asma dan juga Sifat Dan juga Uluhiyah di dalam surat Al-Fatihah Yang merupakan awal surat Dan dia adalah surat yang paling a'lam Yang paling besar di dalam Al-Quran Dan di dalam surat An-Nas Allah mengatakan Qul bi birabbin nas Katakanlah aku melindungi dengan rohnya manusia dan ini adalah Tauhid Rububiyah, rohnya manusia Malikin nas Yang menguasai, yang merajai manusia dan ini adalah Tauhid Al-Asma' wa Sima' dan juga Tauhid rububiyah Di antara nama Allah adalah Al-Malik Di antara nama Allah adalah Al-Malik Kemudian Allah mengatakan Ilahin nas, sesembahan manusia dan ini menunjukkan Tauhid Uruhiyah. Berarti di dalam surat An-Nas ada tiga jenis Tauhid ini. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain. Mengumpulkan tentang tiga Tauhid ini. Rabbus Samawati Wal Ardi Wa Ma Bainahuma Ka'budahu Was-Tafir Li'ibadati Hal Ta'lamu Lahu Samiyyah Dialah Allah SWT Rab Langit Yang menguasai langit-langit yang menguasai bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Za'buduhu <tos> makan dalam engkau menyembahnya kepada dirinya. Wasbir <tos> li'ibadatihi <helpful> dan dalam bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu engkau tahu di sana sesuatu yang serupa dengan Allah? Yang pertama, Rabbus samawati wal ard ini adalah tauhid rububiyah. Rab bagi langit dan juga bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya? tauhid ul-Uliya. Fa'buduhu maka dala'anku menyembah kepadanya. Ini adalah tauhid uluhiyah. uliya Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada sesuatu yang serupa dengan dia? Maka ini adalah tauhid Asma' dan juga sifat Allah Azza wajalla. Jawa. Dan silahkan kita nebutkan ayat apa saja. Maka kita akan bisa... Menjeniskan, menentukan Ini adalah tawhid urubiyah atau tawhid unuhiyah Atau tawhid asma dan juga Sifat Allah SWT Tidak keluar dari tiga tawhid ini Dan ini adalah perkara yang sudah Ditulis oleh para ulama Semenjak ratusan tahun yang lalu Bukan hanya di zaman sekarang Di zaman kita Bukan hanya di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah tetapi ini sudah ditakrir sudah ditulis oleh para ulama jauh-jauh sebelumnya. Saya sebutkan di sini beberapa ucapan ulama yang mereka hidup jauh sebelum datangnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum datangnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Karena sebagian menyangka bahwasanya pembagian tauhid ini adalah perkara yang baru. Yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama' sebelum Ibn Taymiyyah Dan juga sebelum Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Saya sebutkan di sini ucapan Seorang ulama' yang meninggal pada tahun 387 387 Yaitu di akhir abad yang keempat Beliau adalah Abu Abdullah Ubaidullah Ibn Muhammad Ibn Battam Al-Akbari di Dalam kitab ini, al ibana عن syari'at al-firqat al-Najiyah wa muzanabati al-firqat al-Madhumah. Bila mengatakan di dalam kitab ini? Bila mengatakan di dalam kitab ini? وَذَٰلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَلَّذِي يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ إِعْتِقَادُهُ فِيْتْبَاتٍ إِيمَانِ بِهِ ثَلَا ثَتُ أَشْيَ Perhatikan, boleh mengatakan dan sesungguhnya bahwasanya pokok keimanan kepada Allah yang wajib diyakini oleh makhluk di dalam beriman kepada Allah ada tiga perkara pokok keimanan kepada Allah yang harus kita yakini ada tiga perkara ini diucapkan oleh Ibn Mattah dan beliau meninggal 387 Hijriah. Kemudian beliau menyebutkan tiga perkara tersebut. Ahaduha yang pertama, Ayyak taqid al-abdu rabbaniyatahu Liakuna bidhalika mubayyina Mubayyina limadhabi ahli taqil alladhi, Al-ladhina la yuthbituna sani'an yang pertama kata beliau Seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah Yaitu rububiyah Allah Meyakini rububiyah Allah Yaitu tadi yang tadi kita sebutkan Meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Kenapa demikian? Supaya dia berbeda dengan madhab orang-orang yang tidak menetapkan sani'an yaitu tidak menetapkan adanya pencipta. Jadi yang pertama kata beliau seorang hamba meyakini rububiyah Allah supaya dia berbeda dengan orang-orang ateis yang mereka tidak mengakui adanya pencipta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ayyak laqida wahdaniyahun meyakini tentang wahdaniyah Allah yaitu keesaan Allah di dalam di dalam ibadah. Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Berarti yang pertama, Rububiyah atau Rabbaniyah. Kemudian yang kedua adalah wahdaniyah Allah. Maksudnya adalah uluhiyah Allah. Dan bahasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Liakuna bithalika mubayinan. Liakuna bithalika mubayinan. Ya'atakidahu mausufan Bissifatillati la yajuzu. Illa ayakuna mausufan biha Mina ilmi Wal-qudrati wal-hikmati Wasairi ma wasafa Nafsahu fi kitabih Boleh mengatakan yang ketiga Dia meyakini bahasanya Allah Memiliki sifat Dengan sifat-sifat Yang tidak boleh Bersifat dengannya Kecuali dia Baik berupa ilmu Berupa al-qudram kekuasaan Berupa hikmah Demikian pula seluruh sifat yang Allah sifatkan di dalam kitabnya Dan ini adalah Tauhid apa? Asma dan juga sifat Ini disebutkan oleh Ibn Battah di dalam kitab beliau Al-Ibana Pembagian Tauhid menjadi tiga Kemudian saya sebutkan di sini Ucapan ulama yang meninggal pada tahun 395 395 yaitu di akhir abad yang keempat Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah. Yang dikenal dengan ibn Mandah. Di dalam kitab beliau, Kitabul Tawheed ini, Wama'i tentang pembagian Tauhid Dan menyebutkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Dan di antara bab yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini, Ada yang berkaitan dengan rupiah Allah, dan ada yang berkaitan dengan uluhiyah Allah dan ada yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah azza wajalla. Seperti misalnya yang berkaitan dengan rububiyah, zikru ma'rifati bad'i al-khalq. Penyebutan tentang pengenalan bagaimana awal dari penciptaan. Kemudian juga bab zikru ma ya'dullu al-arsy taqaddama ala khalq taqadda al-asyya'. Bab, bawasannya penciptaan tentang Arsh ini lebih dahulu daripada Penciptaan makhluk-makhluk yang lain Dan ini berkaitan dengan, Ada punya berkaitan dengan Uluhiyah, maka diantaranya Adalah zikru Ma'rifati ismi Allahil akbar Alladhi la tusamma bihi La tasamma bihi wa ala al adhkari kulliha Penyebutan tentang Nama Allah yang paling akbar yaitu uh, lafzul jalalah yang yang tidak ada yang memiliki nama tersebut kecuali dia dan juga keutamaannya yang ada di dalam zikir-zikir kemudian juga diantaranya adalah zikru ma'rifati asma'illahi azza wa jalla al-hasanah allati tasamma biha wa Adharu wa adharuha wa adharuha li'ibadihi lilma'rifati wa du'ai li li lilma wa, du wa zikr Bab tentang mengenal nama-nama Allah yang husna Yang Allah SWT memiliki, memiliki nama tersebut Dan bernama dengan nama tersebut Dan bagaimana Allah SWT menampakkan nama-nama tersebut Mengenalkan nama-nama tersebut kepada Hamba-hambanya supaya mereka mengenal Dan supaya mereka berdoa dengan nama-nama tersebut Dan supaya mereka berdikir dan mengingat Allah dengan nama-nama tersebut Kemudian juga seorang katakan dan tidak ada yang sesuatu yang serupa dengan dia wala syai'a mithluhu tidak ada yang serupa dengan dia berarti ini tauhid apa asma' dan juga sifat wala syai'a yu'hizuhu dan tidak ada yang melemahkan Allah tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah berarti ini tauhid apa rububiyah Allah yang mencipta Allah yang memberikan rezeki mengatur alam semesta tidak ada yang melemahkan Allah. Kemudian boleh mengatakan wala ilaha ghayruh Dan tidak ada ses sesembahan yang berada di sebelah kecuali dia. Berarti Tauhid apa? Quluhiyah Yang disebutkan oleh al tahawih di dalam kitabnya Tentang tiga jenis Tauhid ini. Yaitu Tauhidul Quliyah Quluhiyah dengan asma dan juga Sifat Allah Azza Wajalla. Menunjukkan kepada kita bahasanya Pembagian Tauhid menjadi tiga ini bukan perkara yang baru. Ini adalah perkara yang Sudah lama dikenal oleh para ulama Meskipun mereka belum Mentasrim, menjelaskan dengan jelas Ya bahawasanya ini namanya Ruhubiyah atau namanya ini Uluhiyah Dan ini adalah Tauhid, Asma' dan juga sifat. Dan di sana ada ulama yang lain Yang lebih dahulu daripada Ulama-ulama yang sudah kita sebutkan tadi Dan beliau adalah Al-Imam Abu Hanifa Yang meninggal pada tahun 150 Hijriah Beliau menyebutkan di dalam sebagian ucapannya Tentang penggunaan kalimat rububiyah dan juga kalimat uluhiyah Penggunaan kalimat rububiyah dan juga penggunaan kalimat uluhiyah Di dalam sebagian ucapan beliau Time. Ini kertasnya Lupa tidak dibawahnya Soalnya kita bawakan bahkan tentang ucapan Imam Abu Hanifah yang beliau meninggal pada tahun 1150 Hijriah yang isinya adalah penggunaan kalimat al-uluhiyah dan juga kalimat ar-rububiyah. Dan ini juga digunakan oleh al-mufassir yaitu al-Imam At-Tabari. Al di dalam tafsir beliau. Dan juga ulama-ulama yang lain banyak di antara mereka yang menggunakan istilah uluhiyah dan juga Ar rububiyah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya istilah ini yaitu istilah nububiyah dan juga uluhiyah bukan perkara yang baru dan perlu kita ketahui bahwasanya cara istikra' atau penelitian terhadap seluruh dalil membagi sebuah perkara menjadi beberapa bagian ini dilakukan oleh para ulama di dalam berbagai madhar saya contohnya misalnya ketika mereka Jelas setiap raje. Tidak salat oleh mana yang tidak baca al Tidak ada salat atau tidak sah solat seseorang yang tidak membaca al-fatihah. Para ulama memasukkan al-fatihah di dalam apa? Di dalam rukun-rukun solat. Pembagian amalan solat menjadi rukun, menjadi wajib, menjadi perkara yang sunnah tidak ada di dalam dalil, baik di dalam al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana para ulama bisa menyebutkan rukun, kewajiban dan juga sunnah? Dari mana? Dari penelitian secara menyeluruh. Mereka membaca dalil dari Al-Qur'an, membaca dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membagi-bagi setelah membaca dalil tersebut bahwasanya ini adalah termasuk rukun. Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Membaca takbir adalah termasuk rukun Melakukan sujud adalah termasuk rukun Rukun adalah termasuk rukun Dan seterusnya Mereka kumpulkan Setelah itu mereka menyimpulkan Rukun solat ada 13 atau 14 Kemudian mereka meneliti yang lain Dan mengumpulkan kewajiban solat ada sekian Sunnah-sunnah solat sunnah adalah Amalan ini dan amalan itu Dan seterusnya ini dilakukan oleh para ulama' di dalam berbagai madhab yaitu Dengan cara istiqrah Dengan cara penelitian secara menyeluruh Demikian pula ketika para ulama' Bahasa ulama' nahu dan juga syaraf Membagi bahasanya Kalimat di dalam bahasa Arab Itu terbagi menjadi tiga yaitu isim Fi'il dan juga harf Isim Fi'il dan juga haraf ada tiga. Dan tidak keluar kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab dari tiga perkara ini. Dari mana mereka menyebutkan ini? Yaitu dengan istriqrah. Melihat seluruh kalimat dan mereka menyimpulkan bahawa saya kalimat atau kata di dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga perkara ini. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalimat di dalam bahasa Arab ada tiga. Tapi para ulama' meneliti dan meneliti secara menyeluruh dan menyimpulkan bahawa kalimat di dalam masa Arab ada ada tiga, jadi ini adalah cara yang sudah dilakukan oleh para ulama' sejak zaman dahulu ya di dalam berbagai madhab mereka menyimpulkan setelah mereka melakukan penelitian yang menyeluruh demikian pula di dalam masalah kaksimutawheed, yaitu terbagi tauheed menjadi tiga, ini dilakukan oleh para ulama' setelah mereka melakukan istikra' yaitu penelitian secara menyeluruh jadi ini bukan perkara yang Baru atau perkara yang bid'ah Yang dianggap oleh sebagian Sebagian orang Nah, Dengan demikian Kita sudah menjelaskan InsyaAllah penjelasan tentang Tauhid dan insyaAllah akan kita lanjutkan Besok di tempat yang sama Dan di waktu yang sama Baik, dan bagi yang memiliki Pertanyaan, silahkan ditulis Dengan kertas dengan Tulisan yang jelas dan ringkas Dan disampaikan ke depan Nah Hanifah yang tadi kita cari, Belum mengatakan di dalam kitab beliau al fiqh al-Absatu halaman yang kelima absatu, al -ab Allahu yudaa min a'la la min asfal, لأن الاصفل ليس من وصف الربوبية والولوية في شيء. Beliau mengatakan, rahmatullah, jadi sebutnya Allah diminta. Dan dia berada di atas La min asfal bukan berada di bawah Karena sesungguhnya Sifat bawah ini bukan termasuk Sifat rububiyah Dan bukan termasuk sifat uluhiyah Sedikitpun Boleh mengatakan karena sesungguhnya Sifat bawah ini bukan termasuk Sifat rububiyah dan juga Bukan sifat uluhiyah sedikitpun Akhirnya Al-Imam Abu Hanifah Dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah sudah menggunakan kalimat uluhiah dan juga kalimat kalimat rubiah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya penggunaan kalimat ini bukan sesuatu yang baru yang ada di zaman sekarang. Ini sudah digunakan oleh para ulama sebelumnya. Naam. Baik. Hadis raj'na min jihadil ashghar ila jihadil akbar. Terjadinya di Uhud atau di Badar Tolong penjelasannya. Ini perlu kita kembali lagi Apakah memang hadis ini sahih atau tidak dari Rasulullah SAW Dan saat ini hadis ini sahih Maka maknanya bukan berarti kita meninggalkan jihad kisabilillah Jihad kisabilillah Iaitu menegakkan kalimat Allah dengan Tujuan menedikan kalimat Allah dengan senjata Hini adalah syariat dan terus ada sampai hari kiamat Terus ada sampai hari kiamat. Sehingga di dalam beberapa hadis disebutkan bagaimana peperangan dan jihad yang terjadi di akhir zaman antara kaum muslimin dengan dajjal dan juga para pengikutnya. Jihad dan syariat jihad sampai hari kiamat akan terus terus ada dan mungkin berhenti di zaman tertentu. Karena memang tidak adanya kemampuan atau tidak adanya sebab. Tetapi secara asal maka syariat jihad ini terus akan ada sampai hari kiamat Kalau memang di sana ada syarat-syaratnya Di sana terpenuhi syarat-syaratnya Nah, dan juga Di sana ada jihad Jihadul nafs Yaitu seseorang me Menjihadi Atau memerangi hawa nafsunya sendiri Dan ini juga dinamakan Dengan jihad Karena mananya kita bersungguh-sungguh Berusaha bagaimana kita Melawan hawa nafsu kita Menundukkan dia supaya dia taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan ini juga merupakan jihad yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Jadi jihad ada beberapa macam di antaranya adalah jihad dengan pedang dan di sana ada jihad yaitu melawan hawa nafsunya. Allah yang sebenarnya disembah. Pertanyaan ketika kita solat. Di mana Allah? Di manakah Dia? Allah Swt yang menjawab pertanyaan ini. Di dalam Al-Quran Allah Swt mengatakan, Aminum man di Apakah kalian merasa aman dengan dak yang ada di sama, yang ada di atas? Menunjukkan bahasanya Allah Swt berada di atas. Allah mengabarkan bahasanya dirinya berada di atas. Dan Nabi saw. Di dalam sebuah hadis yang sahih pernah bertanya kepada seorang jariah kepada seorang budak wanita, Aynallah dimanakah Allah? Kemudian dia mengatakan tiada Allah di atas. Maka beliau saw. Memerintahkan majikan dari budak tersebut untuk membebaskan budak tersebut. Karena berarti dia adalah seorang wanita yang beriman, meyakini Allah di atas dan meyakini bahasanya. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan kepada kita dua dalil ini dan di sana banyak dalil, ratusan dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa berada di atas. Nah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam wa billahi ala, tawfiq hidayah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.